شریعه پاسا او د الله د دین د الله کتاب او مساله د توحید بیان کا ابن جوبیرنا هم نقلله چه تواها پماند یا رجل باادر شریعه د قریشو پر وقت کی استعمال استعمالیدو نبی علیہ السلام ته خطاب ده او یا حروف مقطعات بخاری هم کتاب التبشیر کې د طاها تقریبا د غمانه کړي نو طاها الله کو هی پمانه د دې یا طاها اے بہادر نر پاسا مساله بیان کما منزل نه الی ک القرآن ندیر الی ګلیم قرآن لټشقہ د دې لپاره چې تنگ شته د دې د بیاننا دا ایلا دا اللہ دا کتاب دا بیان نه تنگی دل ندی بکار بیان ای بے تنگی گی بپینا که خلق خلاب کئی خلق مقابله کئی پشاکی گی بنا اللہ تسکرہ تلیمان یخشا دا قرآن تنگی دو دا پارا دی اللہ مگر تسکرہ تن دا نسیت تلیمان دا چا دا پارا یخشا چیری دا اللہ نا سوک چیری گی چاکی خشیتاو یار دا اللہ شتا نو اغا خل کو د پدې قران کې نصيحت ده تنزيلا مې من خلقل ارض او سماوات الغلى دا چار عليګلې دا کتاب وي تنزيلا رالېګلې دي کتاب مې من دا غزاد ندي خلقل ارضا چې پیدا کړې دي زمکه وسماوات او علا او اسمانو چت اسمانونو چت الرحمن چې مهربان بادشاه ده على عرش استوا او بارش باندې برابر بارش برابر دي څنګه چې دا الله شان سره مناسبي وي استوال العرش <خصف> الله پا عرش باندې کېدل ما يلي کو بشاني هي دا الله دا شان مناسب نو ته دا سي تعويل کو چې دا استوال العرش نه انکار راشي نه دا سي دوجيو معنا کو چې پاغه سرا مجسمه والا نظريه ثابته شي نہ د جهیمیا غونته انکار دی د صفات نه نہ د مجسمه غونته جسم ثابتولې خو بس ما یلیق به شانیه د الله سره جماعت کیدا استوا عل عرش تا څنګه چې د الله د شان سر مناسب دی دغه خبره امام مالکم کوي رحم الله او دغه خبره دومه سلمره زیلان هم نقلله ال استوا معلوم <تصفح> وکیفیتہ مجهولن ولیمان به واجبن والجہودان او کفرن استوا معلومه خبره قران سنت کښتا کیفیه مجهول لپتین لې څنګه نو څنګه نيوه خبر ایمان پہ واجب دی انکار ته کفر دی امام مالک وسره یو لاف زیات کړي و سوال عنه بدتن او د دې د حقیقت نه سوالونه ته پوښونه کول چې څنګه څنګه دا بدت ته بس ما يليق به شان څنګه چې الله شان سره مناسب له او د الله په اختیار کې ما غا شریف سمات چې اسمانونو کې و ما فل اردا و غ چې لاندې زما کې و ما بینه و ما او غ چې د دواړو منځ کې و ما تخت سره او غ چې لاندې لمدو خټونه دي سره د زما کې لاندې ته لمدو خټه و ان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفا دا د رل شروع دي <تصف> دلائل شروعی د قران مطالق چې قران د الله کتاب دی کمل لا دغه سزا چه زمه کا اسمانه پیدا کړی عرش مانی مستوی دی بر بلند یې هر په اختیار کی دی. نو دارنګ وین تجهر بالقول عالمم نه انتجر بالقولی کچریته خوذه خلق انتجر بالقول کوخلو خوذه بالقول په وینان نوفاینو بیشک اللہ یعلم و سر و اخفا پوئی گی پا پت بانده او اخفا پا دیر پت سر پت او اخفام پتتا وئی کچرتا تو پیو خبر خلق او کنخ وزئے پتیزئے وئے و کپا مزئے وئے اللہ پی پوئی دے ولی انو یعلم و الله اللہ پوئی گی پا سر پت و اخفا دیر پت خفرق پیدئی سر هغه پتتا چې چه ته پخلی کیږي خو خپل رازدار ته سړی وي ټولو ته نو یو قسم نته او اخفا دیر پد چې تعبیر ته پخلی نكيږي ځړکه وساتل شي نو اخفا غل چې دی او سر دی چې پخلی وي له شوق او یو قسم ته نو کچرتا ځړکه ساتي وم الله خبر او قبل ته پټ وين وم الله خبر الله ولا اله الا هو سمرد دلائل مسله توحید بتفریق الله ولا اله الا هو نشره حاجت را مشکل کوشا الا سواد الله نبل سوق لول اسماء الحسنى دي الله لره نومو سيفتونه دي خيست خيستا او عرف کې با راشي التوي فدوه بها ده الله نا واړه په دغه نومونو واهلا تا حدیث موسی د تمهيد نه بعد دغه تمهيدو اتا ياتونو کې ترغيب قران تا او دارن تشجيع تبليغ او دلائل د الله په توهي او زیزینان واقع د موسی علی السلام دم په تشجیب باندې چې تبلیغ قوام الصل په بهادر او رسوا څنګه لکه موسی علی السلام رسول الله نو د موسی علی السلام واقعات تشجیب لپاره وروڈی تفصیلی او دا واقعیا په مقامات او تقسیمه کېستونه دی پران کې دا طریقه چې کله واقعو بدشي نو په مقامات او تقسیم دي دیکه مقامات مقامات خو پیچ نه کنا مقامات همې دی کنا دغه صدیقي مقامي نو مقامات کې دی تقسیم نه شپږ مقامات کې برېکې شپږی سې دی د واقع وهل تاک حریم موسی دا اول مقام دواقع اول یې سا چ 24 ساعت پورې په دې کې د موسی عليه السلام بیان دا تسلسل د دعوت چه داغت دعوت مسلسل او داغت نبوت ملاوی په با کوئی تور که دالا دا تربنا پیغام ملاوی او فرعون ترب تر علیگل وحیاتا کا حدیث موسیٰ آئر آغل خبر د موسیٰ علیہ السلام از را آنارن کلچه غولی غو دا اور اور نو خ د د خیالو خیرو نور خواغ الله نورو <تصفح> خبران سر داس وه موثالله السلام مصر کلو لویشو خو د دا فون په کور کوی شوو او راځي د فرون په کور کېوی شو او هغه ته ویللو خو چې کله په خبره د پوه شو د فرون در سر خلافو که نه د خو د بچو او بیا پیغمبر غمبر کېږي بهنو الله پیغمبر پیدایشی پیدایشي سری مل فته او محد پیدا کړي نو دا فیران پا غلط و بیرت کو زوانو فیرانو یو گورا ایخو ماتا مخراری آخر دا چی پا وطن که دا, دا باچه پا کور که سیده دا, دا باچه پا زوی مشورو پا کلی وطن که ظلم زیاده که دا نو دا با پا غیبو تاو چطولا غریبو سرا همدردی بیکولا نو دا غرنگ یا رز یا دوکا سیولی دل چی پا جنگ دی یو بنی اسرائيل سړی دې کمزورې دي او بل زور اور د فرعونانو ده دا کمزوري و چې موسی عليه السلام دې ظالمنا می بچل د خلکو مشوره وه چې د ترون ز موسی د پدې مشورو کنه هغه چې دې د خلکو سره خکې تاون کې د غریبو بې کس او پسر باندې ودري نو چې موسی عليه السلام یې ولیدو غر مټه کې راوته په جنگو نو هغه چ اخلاص چ اخلاص هو نه اخلاص یې دو زور اورو دو بلې سوق ورک په سوق شړې 16 پرې ورک مردار شه فراوني مز خبره غلې کړه بس او ته بس چپشه په خللا اسکیرا عصم کافرو دار حرب ده کنه دار حرب کافر ونه جهاد سړې مردار سبا ی ابلورز بیا چې موسی علی السلام ګرځی را ګرځي ګوری ما قصړې بني اسرایلی بل فراوني سره پځای اے موسی علیہ السلام دا وره او ته لکه ته خډیر وانه هر وخت خلکو سره غوډی مسفر روان شو نو مخلص سوی خددا دا خیال جوړینن زمانم برده ورته مړه دا خلکو منځ کې روغینه کې پرون نیم سړی وځل دا هېږي دا خلکو خو سر سکړیو مځا اول منډه کړې خاص پټوله گیله چې پرون سړی چا وځل و لال باچا ته وېدا او موسی وځلې موسی علیہ السلام پاس یې حمله کې بل پاڅو چې بزېونی څنګه وی وجه موسی عليه السلام روان شو مدین ته تللې اتکاله لس کاله مدین کې تیر کړ شوې بل عليه السلام سره غوول لور ور وا واپس راته میسر تا نو چې راته پلارا کې سهارا کې روان دي دېږي به سفرې کړې سړې حیران شي څو نه وی سفر د مصر نه کړې دې مدین ته او د مدین نه واپس راغلې دې نو سڑے چې نقشو وغیرہ کیوں گوری؟ حیرانی لئے سفرې اکڑے تلے دا سنیغ په پدی لارا دا مصر دے دا غا سمندر یاد ساتھ سمندر اسی مصر نا دا سی تلے دے پدی خوشکے دا سی مدین تا چھ واپس راجی گنا نو دلتا تلارا ختاشے انہ سڑے پدی ورگ دے نو پدہ سی راتو شوی دے واپس خوا لارتے ختاشے لی رپوک در نو موسیٰ علیه السلام دقل تا وسر خضا دا او بیمارم دا دا باولاد که دو وقت ده بارانم ده او ریزم دا یخنیم دا او وسر ای اخپل وینزا غلامو سا گڑی بیزیم و لپ لار ورکڑه موسیٰ علیه السلام خضیده شویه بلیه السلام امرا روانی کڑی نو دقل تا لارت خطا شویده لرن رنعینی موسیٰ علیه السلام خضیده وی تا سویده که نه هلتب سړی لار ته مالیو کم چې مې سره تکامل آرته لیدا او کنی نور مور خو به تیرولم کنه وته به ګرم شي یخنی ده دوی دلته کې نولي ځکه ته لید ازرا نارن کله چولید اور فقاله وی له اهل خپل کور والا ته ان قصو دلته ایثار شي انی انستو نارایثار شي وری وای وسروین زم د کنه غم د غړي بيزين دي این نیانستو نارا مولی دور مولی دور لالی شاید چیاتی کن منها رات لوکم تاو اور دور نبی قبسن پسکر وٹکے لیتکے او اوس وٹکا دل روڑم او اجدو آلن نار حدا یا با اومم دور پخوا کے آلن نار عین دن نار دور پخوا کے حدا لار خودونگے یا برا تسوک لار سباکی یا کار خوبوشی فلماتاها کل چراغ ده اورتا اور خونو خود ده پخیال کنا نونو دی آواز و توشیه موسا اے موسا علیه سلام و نوان پا غونی باندخ اللہ پل تجیلی کڑی و دا اونی طرف نوازدوش اینی بیشکده چی مانا رب بک زستاربیم فخلا ناله که واس اخپلی پانیده اینکا بلواد المقدس تا پا غا ودی او میدان پاک کې ات توا چی نوم توا ده؟ دا دیزه نوم توا ودی توا یا توا مانه دیو مانه دا که توا کگا وگا دره داسې و کگا وگا وکا نه غر پکی داسه لکس دا بوانستان کونل خلق کمینو دره پیچ کنه پیچ دره و تولی ویه و کگا وگدر ویه مخنه دره سم خوری نیا دمانت وا او یا توه د دې زینم وادي توو <تصفح> وي پونیو باسا ولی فخلان الیک هواسه پونی د انک بالواد المقدس توه دا وې د خرده سرمنه جوړی ویني او چې دا پېدی تیږي باسه لکه خر سرمن ولی پاکی جن نه چې ګلو چي ندا خبره ندا داز مقدس ته د دا الله دربار د ادب داري چې پونی بو واسه اوکنه ادب دار فخلان الیک جماعت کې د الله دربار کې با پانی وواس عدبی او غیر مقلد دا چه بیداب دا دیا و اینا نوواس وی جماعت که مچه پانی جا فاخلا ناله اوواس پانی دا عدب دا ابن کسیر وی فاخلا ناله که تازیمن لی البقا بقا زیتا وی کن دا دی زیده تازیم دا وجه نه پانی وواس پانی با نور مختلف وجه مفسیرین وی خبست کله کله غړو غړیو زکه تفصیل شړیو کوخه بیا وګورو قران ټول پاتې رنم زبس لګي لګي خبري خړ وان اخترتک او تما غره کړې د نبوت د پارو فستمیا وکي وکي دا لیمایوها غسته چیتاته و هی کیږي وکي د چي سو هی کی په توجو سره و هی وره اشاره دې ته و هی و په توجه وره نو قرانم وحی دا و هی ده کنه په توجه وره اگه دا او مسله د توحید من پتو جوری اگه وحی دادوز دا وحی اجزا شروش اننی بیشک از چیم انا الله ہو زا لا الہ نشتر حاجت روان مشکل کشا ایلا انا سیوا زمان بل سوک مسئلہ دا توحید فابودنی خاز زمان بندگی کوا دبلنا نو دارد دا شیب کمشو جنازه کې بیا ځي خرق چپلې چې له کده ما سړي یار ما سړي بیانوم خبره دا دا چې خبره ای چې چرته چپلې سټی کې لېشي مونز د عبادت ته باسا خلک لاندې زمکه لمدا دا خټی دي کله کله داسې حالات راشي دا دا نو بیا د چپل او د پاسه سړې ودري کې نه نو خلک لاندې طرف اسخاله برپا په بسې ودري دي پکېږي جنازه د اوزر په صوبت واقع من صلات علی ذکری او پابندی کو دا مانځ له ذکرې د پاره د یاداج زما مونږ کاوه چې زه د تیارم یو معنا دیم واقعي مسواله د لی ذکرې پابندی کوو دا مانځ له ذکرې د پاره د توحید زما د توحید عملی ثبوت ته پورته دا معنا کې حافظ بعد توحید ال الله صلاه حق مسواله د لی زکری. ان نه ساته به قیمتمات یتون راتللوون کې دی اک قریب د غیا چ پټې او قیمت به پټيقادو ل مع نه خو کی به ده م ته داه جوړ کی د چې پټې کمیو پې پټ دتهقادو پهمانه د ووری دی رادل لارمم د راده ده غښ چې پټې اوسام د خلکوه قیمت ب پټي ل او قیمت بورې را دا قیامت دراتلو وجه आले تو ځا چې بدلا ورکړي شکول نو افسین نفس ته به ماته دا, دا غسه چې دوی کم کوشش دنیا کې کړي یا چاته د خپل عمل بدلو. نو بدلا رفلا يسدنک نو باندې کیتا لرانها د دې بیان د توحید او قیامت نه منغه سپلایو منه بها چی مان لوري نلری پدی قیامت او توحید وتابا هوا هو او باندې خپل قایش بسن فتردا نو بس حالات بشي چې څوک دا مساله نه مې نو د منکر د انکار د بچنهو مثلا نه پرې دی و ما تل کبی امینیک دغه وہی وشو مساله شو سو مساله شو مساله د توحید رد د شرک حکم د عبادت او مساله د قیامت دا د وہی وا اول نه دا, دا, دا مسائل بیان اوسوته معجزہ ور کوي و ما تل امینیک یا موسی او سدیددا بالا په خلاس کې موسی علی السلام د په خلاس کې سدید همڅه وسراوا همڅه وسراوا ضرورتو ہمسہ بوडा नो चि बुडाव फंसा गरजो ल दगुरुन خلق खामखा लख तक लाश की गरजई फसे हरागान ओ जंगल केचे जिंदगी वी यवदा द सरगडी बिजी गडो बिजो सारा खलक तक او دارن بر سفر کئی مار لڑم پیوالی کی اس پی پیوالی کی کی, پی کی, کی وغیرہ قالا وی ور تعال قالو وی علیہ السلام یا ساید اعظم سارا اتوکل علیہ तकिया व हम बलि کله چې سترشم غا نه ندا سي راګډم ریډي شاته د ایملا ته اړه مکی کنه تکیا پیو وي ملاپه دمشي او کله کله زاسې ځکې د دروازه لا سنکه ایملا ته اړه مکی ودا سیملا په ورواشي نو باغ ایملا ټکونه مکونه واسي کنه ها ا توقع علی تکیا و خم پدې بلا فایدا وا به حال غنمی او را سنډم پانه د وونو نا غنمی په خپل ګړو ګړو باندې پانی را سانډم نو پر دې را سانډي او پیغمبري خبر ها ها دا یاد ساته یو زرد بلحشتي زرب او ته وي وخل وخل منی د پر دې بټي او حش کیا هیڅ دی ها هغه د بټي फायदा ده حش سے دوی عام صاحب کیدا سی واچي اسی حسین ناګ بیکار دي پروزی نا نقصان نه کوي بټي لا फायदा ده نا جایز دی ځکه زورا سندم پده سرا علا ولی بوخرا او شوې حال غمي زه سډم په د همسا سره پاړې الله غې پ خپلو و ګړو فییا مارې به او په دی کې ما د پااره فدي دي نورې نورې مار لړهم پې کله کلهې مشرک کاپم حالله و ورته الله پاک الته موسا خبرې وږ د کړی الله ورته دا ې سا د د شورووش دی بڑے وکړه دې کی موي وځو قال ال که ها موسی وی ور تعالی پاک اور زواده موسی عليه السلام فالقها بس ور اور زولادم صاحب فاذا هي الانسه حیته مارو نری مار منګریما تاسا چمندې والے نری مار کله قران کې کله راځي صوبانن دا مختلف زینې دي اور ځکه چې باندې دلته وی حیتون مارو بلزه کرازی جانون جانو جان نره منگره مار او یوزه وی سعبان نو در فیران در بار که سعبان ده غطبالاد اجده هاد ال تا دشمن تزان خود اللی پا وارکوٹ فیران نیارید او دلته نره مار جان چکم زیو وی دا زکا چه ال تا سیر موسیٰ علیه سلام ده اللی و تخیی چه ده دا کمال مای خده ده سا که بس دا پنری مار دا مقصد پ وچه فروند ورزینو بیا ته بالا جوړي او حیات مطلق ته دوارو ته شامل کله چې حیاتونه وای بس دوارو ته بشامل قال اخذها چې وې غورځو هغه ناجلها جوړشو ته ساند مار جوړشو ته ته ساه چې منډې والے ام مار دی وګړی موسی علیہ السلام یې ورکه چرته سهارا کې را روانیم ځنګل کې هم سا پځې مې چرته لاس کې مار راغشته را او څنګه چل حلو وی ور تعالی خوذاونی شدا ولا تخف یری گما خوف نو مراد تل فی تری خوف ته فی تری خوف انسان کی راضی سن <سنوعید> و عیدا زر د چ مون بدا او ګرځو سیرت الاوله حالت لوم بنی تا بچ موسی علیہ السلام و تا لاس کړي وا بسم ساشو زدا معجزا دویما معجزا واسمو میدا کا جخ کا لاس بل دی ال جناح کا خپل مټ سرا دی مړځ ته ترخه ورکوا تا خرج اوزی په با بایزاز پین من غیر سوین بغیر څه د بدلو تکلیف نه آیا ته نو خرا دا معجزه شو یا بلا لاس ترخه نه نه استل چې باروبیا به چم نه معجزه لنوریا کا دا د معجزې ول ورکړي یو دا معجزه دا امساو پد یو لکی غلبی د حجته اشاره وا او دویم کې رنو وځه حد د دلیل ته لی لینوریه کې من آیاتنل کبرا د دې لپاره چې همون تاته د خپلو دلایل لو ویونه د دلیل به تنورم خو فیرون حکومت به تباقو ایزاب لا فیرون نلاردشه فیرون ته انه توغا دې سرکش قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقو قولي دینوس دی دویم مقام دعا دو د موسی علیہ السلام او د عیق قبولیت او غا تفصیل ایزو بلا فرعون ده معجزات شو نبوت شذا لاړ شر فرعون ده نو توغا ده سرکش قال دوی موسی علیہ السلام رب اشرح لي پرانیزی رب اشرح پرانی صدری پرانیزی زما سینا زما سینا پرانیزی دلائل را دات و یسلی امری او آسان کی زما کار ده نبوت واحل الوقفۃ من لسانی او پرانی زی او غټه د جبه زما جبا میصفا کی دې سم مطلب واحل الوقفۃ من لسانی او پرانی زی غټه د جبه زما یفقو قولی چې داخلك زما سرواله زما په خبره باندې پوئشي وې دا وې د موسی علی سلام په جبه کې لوک نوی نو یې چې دا لوکنات لري کې نه نه لوکنات په جبه کې راتل دا غیب دی او دا د پیغمبر د عصمت نه خلاف تا. انبیاء اللہ داسې حالت باندې نراولی چې هغه د خلکو د خنداشي نو لکنت خو مخسانی شه رې هر د پیغمبر کې ندا ندا اصل خبر بللا زما شیخ شریف القرآن ری مولابا وې چې دا مطلب ده لکنت نه ده خدا وې چې قوم ته ځما الله جبه می صافا کې اسینه خبره کومه قوم می په زبانه په جبه نه پوي فصاحت او بلاغت یا نو فصاحت جدا شری او چاڑا واری جدا شری کله سړی چاڑا نی په جبکه سلوک نت نی خو فصاحت وسر نی خبره کای استادان متا سو کتلی کنا بازی استاد و با درس کای نو داغه په درس با فصاحت ټکو باندې پویږي بز طالب پزہین کی بکینی د سټډنٹ او وای سړی بدر مدقیق محقق خو وی به بزاسی پر سر سر بریلوزی ها بس الله پس تقسیم وری نو دایمه مطلب ده او زمما شیخ علامه ولی الله کابل گرامی شهید رحم الله بووی وې اصل وجه داوا ابه تفصیل کو ابه وې اصل خبره داوا چې موسی علی السلام د مصر نتلې د مدین تا او مدین کی جدا زبان ده مصر کی جدا زبان ده دې چې هغه ملک تلال نو الته هغه بل جبه ایجاد کړي را او دا هغه جبه اثر ده په جبه راغله یو څه د دې ځای نه لړشي د دې په خبر نه او پا بنو کېږي وزیرستان ته لړشي سموډال ته تیر کې لس ته کالونو هغه لهجه به جوړ او چې غسړې به عادل ترای شي واپس په قوم ته خبرې کوي نو په جبه به هغه زری کنه قوم وایي چې دا څه وایي طققه دی وایي چې الله زو وکري وطن ته واپس زم د مدین والا لهجه را باندې راغلی دا نو دالهجه می صفه کې چې دا مصر په زبان وته دا خبره اصل خبره دا دي چې جوړ لوک ناتو نو پیغمبر باندې الزام راځي واخلو لوغه د تم لسانی پرانی پرانیږي غوټه د جبې زما يفقو قولی چی پوئشي زما په خبره اغا بل لهجه مديان و حالات لري کې د خپل قوم په صفه جوابونه دیو جن دا خبره ضروری ده دا د دایې دا دا عالم د دا پاره چه دې کم قوم دې چې دا کم قوم دې نو دا هغه قوم په لابل الهجابا زبان خلکو سره خبري کوي دانه چې دې بل زبان شروع کی یا داسې سخت شروع کی چې به خلک نه کوي مولوی صاحب دې عربی ته وي صرف نه منطقونه وي او د جمی پورا دوام ته تقریر کوي ټول بکی منطقي صلاحات ویلې ونه نه دی ویونه ده کنه هغه مو استاد علمي خبره ساده ټکو کوي وایا 포 مصیبت د مولیان واده ملاقات مرز دی چورګه سخت حکم چې خلک وای چې مولا مولاله نو خو خغات مولا شي خلک دې تبا کړي ته اس пайда ونه شي استاد هغه دی چې آغا د زنه مولا توپ په زبان نه د طالب خیال وساتانه چې دې مولا شوم دې مولا نشم چې خلک زما په خبره پوری شي خبره اصل خیر کوي دا, دا. نو د مطلب دی واه لوک د تم لسان یف کو کولی وجلی وزیره مین اهلی او غرزا او مالا وزیرن معاون مین اهلی زما د اهلو د کورانه انا الله دا کران ګران کار دی نو ما سره زما په خاندان کې او کس معاونم په کار دی وزیر معاون هارونا سو بویو معاون وی هارونا خی چې هارون سلام دی زما وروه په دې اعتماد کې د میرا سره په نبوت کار کې شریک شي او شلودبیه ازری مضبوط کې پد باندې زماملا او مټي الله وملو مټي می پرور مضبوط کې وا شریکو قیامري او شریکي راز رده پکار د نبوت کې نو سب حق کثیره ولزان سر معاون واړې وی फायदा را چیرې سره مرګره بلی کنه په یوازې وقار لک کو مو چې دوشنو ډیر کار بو کو د مطلب کې کینو سبح حق کثیره دې لپاره چی باقی بیانو ګستا ډیر ډیر مطلب سر چدو کسيو نو ډیر کار به په مساله‌ ده توحید او د الشرك نو سبح بک کثیره رد الشرك مراد و انا ذکرک کثیره کثیره او یاد کو تا ډیر ډیر مساله‌ ده توحید مراد ده سم مطلب چې ډیرو کنا تسبین مراد رد الشرك او د ذکر نه مراد بیان توحید ده چې کس د نو کو یو غلیکي د اس نو بل بوي چې بل طریقې کی گی بل وی وی نو مسله جاری انکا کوندا بنا مسیرا یقینا ته پوهمبا نی لدونکو قال الله ورتو قدوتی تاسو لکا یقینا درکړې شته تاسو تاسو له شوي امو شه موسی عليه السلام سوالکې مسکولکا ته چې ستلپ کړې دي سوال الله قبولک سوال لقبل شو دا نه دی د غیر لهجه لریشی صفاش ورور به سر معاوني او کار وکوي <تصح> ورقد منن علیک مره دنخرى دیز نوس پا موسیٰ علیہ السلام بانی اللہ پاک سخپل نامات دا غی تسکیر کئی دا دا دا دا دا نامات احسانات میں در باری پا خوام کردی د ما شمولین پی شروع ولقدی قنن منن ناکا احسان کردی و تا سرا علیکا تا سرا مر تن اخری مر تن اخری یو ظل مخکم دا مکل مخکم دا سر احسان کردی اگر دا لکوز چی میں دا سر احسانو کنبوت میں در کرور مې دا سر مر گ نو دتهې یو ځل مخکم د سره سان کل مه ته نوخه دامان دا وای نه کلی چې مومونږه زړکې واچول وهي دلته بهه زړک کیا چول ځکه مورې پې غممره ونه د ګ چې وهي په ماه د زړکې چ الحام اولحام کیږي که کی نه وړیو به زرګانو ته زړکې الله واچی خ د بیا به بی اختیاه شي لکه د کرامهته. و او حینا کلی چې موږ زړکه واچولې لا عمر کې ما یو ها هغه چې زړکه مرتوا چول خبره مرتوا چول دا سی وا چې فیرونو حیلان کړي او ماجومان وجنې یو کال وی وجل یو یونا دویم آرډر ای دا نو په کم کال چې نو وجل کې دلفا کال هارون علی السلام پیدا شو او په کم کال چې وجل حکم موسی علی السلام پیدا شو مور یو څه چړوک دا بچرالونه وجنې بس الله وتذرك داسی او ترکیب سوچ کې کا چیرې را پسندک کې ویبان کم دریاب کې ویواچوم او زما بنیش خو د مرنه خو به شي بل سوخ به ونیسي دا یو تمازړه کې چوری اژړه کې متادا چوری چانه کې دا د موسی عليه السلام په تابوت دی تابوت کې سندک رفق ظفیه دا تابوت بیا کې دا فیل يم دریاب دریااب کې دریااب نه مراد ګورا فیل يم یم ویل دریااب سمندر نه درياني له خدام مصر مانسک تل سينه فال يلقي اليم نوابخلي د تابوت لرا alym د موسی عليه السلام لرا alym د دريا په ساحلي په کنارا کنارا نو چتي کېد په کنارا کنارا یا يا خذو بني سيد لرا اذو الله دښمن ز ما اذو الله او دښمن د الله اراده دا واچله فروند کورته بوزم بس موسی عليه السلام چیکلا مور صندوق کی یو خو صندوق بکسی کور لور کو ورته زول بس دا ودا سکیه ادا سی په مزکی خو په غاړه بس روان سین او دریانین صندوق روان کا فور دی ول ویدا سی ناغرز غون تلری دا سی وزر گور په یو سترګو ته گور جسکی سندک وبد وبویوک چرته زی او وری پام کوم سوګدان قربانی کوی نه شي اسینه جوړې وې دادی جینې سندک دیو معشوم دی. دی نه خروخ یا روان تتبز فرعون دلی دریای نیل نه یو لختېدا فرعون کورته تللو کلو کېو سمدا شي کرا د ولینې یو لختې کورته را نی سی بزنانته کپړې مپړې مینځو ضرورت پوره کی. کلو کیلو کی کو کلو کورونو کې غټ کورونو نه ندم ځانتا را نه است دا آسیا رضی اللہ عنہ به روسی مان روڑے دی. آغا پبا کی غرزیدا چکر او ملک وکن بادشاہ خزاو غرزیدا ګوری شي د دریای نیل نه راغله لختي کې سوند کروان دې نوکرانو ته اونې شدا دې سي کله یې کله ما شوم بګه پروته بس हल्ला په داغه زرو ورواس فرعون ته وی ما شوم نه او تلک بني اسرایلی چرته سوګنی خزه ته وی اوې نو ملدا ما سماري پڅيته ورسونه کولې په زمغه سیم زوینشتدلاله زه خدای زمي شډم نه نه زه شي نور خوازم دسنې نو اغي بيان الله پاک کوي وال وال قيت وعليك وعل محبتا الله وي وا چوما پتاوانه محبت مني د خپل تر اپنا موسی عليه السلام ته څه مطلب مطلب چې الله پاک موسی علیه السلام بانی ده خلکو مینره و صدا نا وخ کل اخکاره ما خلکو با کتا نو خلکو با پی ترس را تا نو دا اسی زدی موئی و فیروانا میزا بسی ده ماشون ده نور چې ما مچاری ده نو دیر پا مینره اللہ ورلہ زدی که ده خلکو پزنو که سر محبت پیدا که دا دا صدا پارا اللہ وی دا احفاظت میو که او د خلکو بذرونو کې د محبت ستا لپاره واچو لیتوس نه علاوه یې نه د لپاره چې ستاسو تربیته شي زمما د سرګوړوندې تربیته شي ایستم شي کله چې ا دا طریقو ځدار ایستم شي د حفاظت طریقو دار شي اوختو کا چروانو وستا خور تاسو یې سره روانه واغ درياب فتقولو پس وی وی حلا دلو کم آیازتاو ستن خیم آلا منداز سوکی اکفلو ہو چه دده تربیت بو کی سندک چه ننوات کنن پده که دا با ردره دو خیار با داده چه دا خطی واپش ویا چرتا ولار پده که آوازش و علا فیران کرا بچه پیدا شو فیران کرا معشومو مونده شو نبدا معشومان چې دا سی سمیلووی نبس مندوی کنن نماشمان د کوسودلار او ټول فرعون کرمن دی وی د فرعون باچا سهزه پیدا شوه بچي پیدا شو وکرو موندهش دم په ماشمانو کې وراله ناخوري ماشوم کیرا واغه جاړي وګي را کنه موسی عليه السلام نو نو کور کې وی وینځي فرعون خزاوتوي ور کې شابه په والا پکبل د یو بچي مچینشت په مې نشتن نو نوکران خزی لگیادی پیور کئی منسا علیه السلام دا چا پینا دی روستو برایش اللہوی ما پتاین نور بنکڑیو کافر و خوز پتاین بنیسکی پدیکی نور خزی را لی دا خوری و تا ولالا دا و خیارا دا دا و تاو یرا دا ما شون ساسو پینا دی خو زما مور هم زما رور لپیور کئی حارون علیه السلام نو کی دیشی زما دا مور پیوری خواه ور شرا دی ولا مور اچه ور پسی را شو الله ولزړه چې مضبوط کې ورشو ورتوای چې تمام مور چا کار په یولو ورکولو که کومای شمم په مقصدی مالې راواله دل راواله مونږ بوله په ورکو فرعون لچ جواب را فرعون ته خا ددون غټه خزاله چې د نارایجي مونږ را په ورکول لزمون بچیلا ازيवते پرې د شړیا ما شوم ری ورې کا بس ما شوم واپس الله را وځه ورېلو کې په مې چې پوره شو بیا واپس فرعون کرره بیا فرعون کرلوې دو نہ خبر اکی نو داخوری ور تو زیاده تدا سوګ نه خیم چې هغه د دې تربیته کی بس وی دریقه سر راوز. که کد که را وځي فرجانا ک الى امه کا خپل مور تا ک تا قراینه ها دید پار چیخ کی خپل سترګه پتا ولا تحزن او خفنی چې بچې مې مړ شه یارا نه یو نه بل نه مت وقتل تنفسن او تا وجل یو کس و فن اجن کا مونږ دل نجاب در من الغم د دې غم نمخلص کړي وفتننا کا فتونا او ازمائشتونا مونږ دیو پتا باندې ازمائشتونا غاڼ اور ډیر دا غ قتل ته اشاره چې موسی علی السلام ځوان شو وغو فراوني په څوک واریو شو نو الله وی دل نه مویا خلاص کړي وګوره دل ته یې سوچ کاوه وقتل تنفسن تواجله یو نفس فنا جناک نمون تخلاص کړي وین الغم دې غمنا غم کګونا ها دسیونه وي چې وقتل تنفسن فنا جناک مینا ذنب ګونا دې کړي ونه د ګنانم خلاص کړي ګناي आले ک غم ياله لې لفظي دې شي مړا غم وځ خلاص شي خري کړو خلاص شي قانون کې را نه لې ولی دې ته هجرت وکړا اړ کنا یو خوجو غم قتل تا ہوئی بلغت قریش غرائب القرآن ہوئی خب <تصحاب> قرآن و تصوی غم اشارہ دیتا چه گناہ نداسی نا سوکراپاسی و دووی وګوره موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تا <تصحاب> نو مدودی سے پیخ پشوئے دے پتن لگی چه دا غطرس ہوئے او پسچلو ولی وجہ پنج جینا الغم اللہ وی غم دے چڑی قتل ندے گناہ ندا وفتننا کفت او زمای شکړی مونږ په تا با د زمایشونه د زمایشتون هم در باې کړو فلا متحانه راړو پهله بتهته وخت تیر کړړیوسینی نه چندند کلونه کیا لی ما نه مدیان والله او کې لس کاله میان کې پاتې شویر داغه ټول سر غزش بهیانې ل مج تهله قدر موساه بیا رالی ته موسی موسا السلام یو خاص اندازه دلته تیر کړه بیا راغې وستناتو کل نفسی نو تمہ ورکڑی دخپل زانده پارا یعنی دنبوت ده پارا نو از حبزا انتتو وربو کاؤستارا انتتو واخو کاؤستارور بے آیاتی زمان پده موجزاتو موجزاتوارا ولا تنیاو سستی مکوی دوارا ولا تنیا دوارو سیاده دوارام بیا شکنه حرنون سلام تم نبوت ملوش. نو ولا تنیا سستی مکوی فی ذکری وبیان د مسالې د توهيج زمکه مسله توې ټیټ بیانوي ای زه با اله فرعون دزینوس درې مقام دلتوس فرعون دربار تتل اولته مسله بیان ول ای زه حواله لړ شه اله فرون فرون ته انون توغا د دې سرکش فقوله ګاړه ورته وای لهوده تقول اللینن خبر نرم ما لعل هو شاید چې تذکروا نسیت قبول کوي یو ښای او یری نرم خبره کوي دا اصل کې ابتداء ده نو زه کوي نرم ما ورنمه کې ډېری سخت خبرې کړې وته نه وې ان لاذنک یا فرعون سخت خبرې کوي دا اصل کې ابتداء ده نو مسله دا ده چې کلا ته دعوت کوي کنه اولمن نرمه خبره کوي دا سخت خبره خو د دې دي دا نا چه دا چالا خلاب مخالفت دینا دلی دلی و پاولا از خلکو سره سخت خبری شورو که okay. نه نا, نا دا دا دا اصول نا خلاب تخوا نا مسالا پورا کوا فلحجا نرما آن بیا خلاب که نو بیا نرمی مکوا بیا سختا کوا خبرو بیا سختا کوا نو دا اپتی دا وزکا یا تذکرو چنسیت قبول که او دلائلو منی او یخشا یاو یریگی دا عذابنا قالا شو تاویلشو چه موسو حرون علیم السلام اللہ نو سوال که قالوی دیدوارو ربن ازمور رب بیننا نا بیشک چېونه چیون خواف او این یفروتا علینا چی زیاده بو کی پا دا فران را مانی زیاده اونکی او این یطغا یا سرکشیونکی سمطلب زیاده اونکی اصلا چلا ورغلی نو او پا ورتلو سرم و وجنی یا او این البیان بادل بیان دا بیان نبا سرکښونه کې موږ قتل نه کی قتل نه نه یری مقصد یې سله آसेना چې ور شول عام سلام کړی چې د انکارو کې نه مطلب قالوي ورته الله لا تخافا دواله مې یریګه دا قتل نه مې یریږي سني شوډه دا سی رب په واچو مونږ چې نې زيبم دل نه راځي بیا تړلره رې بناست بار بل لري نه د اسوک نه یری الله په رب وغورځه الله په کوته لاته خافا میرېګېته سدواړه د قتل نه اننی ب ش چې معکومتته او س دوواړو سراسما او اورمم چې سو واه او نهغسه چې کوئ نفاتییا فتییا هو ان رله رب کې ر کا موږه ستازی پی غام درفستا د توهیت. نفار سلمانا بنی اسرائیل را خوش کمون دا بنی اسرائیل چیتین و تا بیان کو توحید ما سلم روڑی دا و دوید زمان زمان قوم غلام کرده نو داراتا پریدا ولا توازمم اونور سزا ولمار کو بگارونا پی مکوا بگارونا پی کول قد جینا که یقین مرات لکڑی تا ته بی آیت ام ربک پا موجزو بانده دا ترب دربستانا فران قوم ورلا زلیل کرده بگارونا تا غستل نور تو یوم توحید وروળે او دوین د قومه زادی غواړو معلومه ده شوا چې پیغمبر د الله د دین سره سره د قوم د خیر خوای غمو سوچ بمکای او عالم قوم باندې ظلم زیاتې کیږي د بابا ظلم کوته چتای والسلام علا من منتب تباله خدا والسلام او سلام دې بچاو دې د عذاب نه علا من پاچای تباله خدا چې رواني پا ہدایت پسی او حق پسی سوګ چې حق په او زمون د حق یمنو د عذاب نه او بچی ورنه عذاب راځي اننا قد اوہی الینا یقینا ممتوہی شېبد چې نه لعذاب عذاب علمن پاغه چاده کذب چې دروغجنې ک حق و تولل ووړې ته قال د فرعون سوال <ک Austrian> فرعون چې تقریر ووړې نو موسی عليه السلام نه تبو سن شوو قال وې فرعون فمن ربكما سوګ ریستا او سوداړو ربي ام موسی موسی عليه د او تره پربویکانا انا رسولا ربک مون رسولان درځایو او دغه وی انا رب کو ملالکنا رب غټ زم لوې لوې رب زم رب سمانا رب یاد ساته چې فرعون د خودی دا داوا نه وکړي په دې معنی چې ضرب مو ذیلای ربو اله اخ پمانه قان ساز او قانون دان حاکم اعلی دان اشار دور کی حکمران کی دا مانا دخه ما نه مکه و زکر مست داخکاری خپل برای شي مختلفو زینو کې شي فران الله منی چې الله شتا نبی څنګه و چې الله نو بازي پدینه دی پوښښ وینود فران وی ده هریو الله نه من درو دا, دا غلطه و غلط شي وی فران الله منی رستو برائش د پزی برائش فیران الله اللہ قائلو خدا چی ځانته الہ او ځان رب وی پمانا دا حاکم اعلا ولی موسیٰ علیہ السلام چی ده دو خبری ای. کئی یو رد دا شرکی مسئلہ دا توحید بیانی او دویم د ملک غلط قانون با نگوتو چده فیران دا دا قانون د ملک کفری ده دا قانون بدل نو دے وی انا رب و کمرالا قانون کې با گوتی نو خیزق حاکم اعلا آغا قانون با چلی گی چی زیغ وارم دا ده مطلب ده انا ربو کمالعلا نو زکده وی فمر ربو کما رب سوگ ده ولی بل ربشتا سرب خوزیم حاکم علا قانون ساز قانون دان زیم قال فمر ربو یا موسا سوگ ده ستاسو دوارو رب موسا علیہ السلام قال ویرد موسا علیہ السلام ربن اللذی رب زمگا غزات ده آتا کل شین خلقه ہو چو ور کرده حریوشی تا پیدایش سمه هده بی لار دا جنو تا سانه کرده ده چو وای ریدل پدې کې مقصد د موسی علی السلام دا چې اته چا پیدا کړو خو غربدې کړي چې دا خلک پیدا کړي فرعون پوي شو چې راشه د قران او اسما خني شي زره خبره بدلک سوي یګدم موسی علی السلام چې پدې غلې نکړې شوګنه زکه دا مطلب وزیران مشران ناس او رب کو مه د نو دیبا څه خبرو کې نو داخلك به ملامت کی چې کوم رب رب خدغه دی ورد دا دون دا غربی بس فرعون څخه بره رب اعلی او حاکم اعلی موسی علیه السلام داسې جواب ورکړي چې بځوی بیا بل خبرو خلک نه و ترى بغره چې دا ټول خلک پیدا کړی دي لارې ورته د ژوند سمانکړي تغربي مس فرعون خو هغه نشي وویل او داسې ونه شي ویلي چې دا دوه ټول ما پیدا کړی دي قدې تا پیدا کړل نو دا چې پیدا کړي نو چپ شو موسی علیه السلام خبر نو یک دم فرون پوه شو چې پدی خو نه پړکیږي نو خبره بدله وته و تويخه او بلته په ځانه کو درته وایا چې ته وی چې دا مونږ په غلطي یو زموږ د دین غلطته زموږه قید غلطه را زموږه نظام د ملک او حکومت غلطته درته وای چې دا مشران څنګه مشران دي څنګه د امق کې مشران زموږ زرګان جي دیرشي یې موږ همرو خیال دو چه موسیٰ السلام بوئی چهو گمراو پول بوتا گو سکم چه او گو رپلار نکی دالا گمراو کافر کا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام قالو او فرعون فما بالو القرون الاولا سحالو داغ مشرانو ڈنبانو دا مشرانو بارا کسو ہے این گمراو کافرو چه موند دا گمراو ہے قالا اوی ورد موسیٰ علیہ السلام علموها اند ربی فی کتاب داغی علم زما رب سرا د الله په علم کې ده ای د مشران او د تیر شو خبرې نه کو هغه والله ای پښو الله پښه زه دې موجوده کو الله یذل ربي او دا ویم چې نه غافله کیې زما رب ولا نو مشرانو او ته انده سوک دایره لري ګی بس کچا منلی په هدایت کې او کچا نه منی په غلطه دی زه کو تاسو لرا غلیم څنګه دوه خيار ته جواب مسئله بیان کې ښا خا... تو ویل شرک ديدا بدعت ديدا مسئله غلطه ده دا صحیح ده نو دا اوس پوری دا سپینګيري موليان دا بډاګان ها ګيري سپینیش ودا مسئله یې نه وکړي خداپلار نه کوي دا چې کول دا سي نه ته یو دا غټ ګمرو کافرو دا سي بنوې وته هغه بس ای خبر یې نه کوو اغي سر زما سره کار زما اوس تاسو خبري نه خبري کوو ااو کاوې کوم دین کو او په شریعت او دین باندېو مطابق صحیح او که د شریعت مخالفه غلطی کړی الزی یغ الا جللکم لرضا چې ګرځولې تاسو په ارزمه کما حدا به چوناو فرش وَسَلَكَ لَكُمْ او غَرِ اَوْ رَوَانْکړی تا صلی پارافیا پدې کې سوبلن لاره وانزل من السماء وری دبرن ماونو به فاخرجنا رب ازمون بی پدې سراځواجن ازواج قسمه کسم من نبات شدتا دا غاګا یاګانو گا بوټو مختلفونه کلو نخره ورو ونامکم او سراوی پکی خپل ډنګرو ساروی ان بشک فی ذالک بدی کې آیات الन्ह دلایلی دپار دا داقلمندو منها خلقناکم ددلایلی من خلقنا کوم او دا د موثالله سلام په دی واقعه کې دا بطورې ادخال الہی د ل شروعوش می خلکنا کوم د دیز مکې نوې پیدا کړ ہے وفییه نو د کوم پهې کې واپس کوم خبر ته و می او د دی نه منوی جو کوم اوبا تاسو تاه بیا ولاقد آ نه او ياتې نه کلې بیا سلووررم مقام د واقع. د فیرون تقزیب و مقابله د موسیٰ علیہ السلام سا ولقد رینا ہو او یقینا خودلی د فیرون تایاتنا اقبل موجزات کل لہا تول فکر زبن و بز اروار بے در اغجن کل و آباو انکار بے کاؤ قالا وی فیرون اجیتنا تا موند رات لکڑی دا موسیٰ علیہ السلام لی تخرجنا چی تمون اوباسی من ارزنا دا دی اقبل ملکنا به سحرې کا پدې خپل سحر او جادو معجزاتو ته سحروي يا موسه موسلي سلام فلناتي انک منبره اتلو کوتا ته به سحرين په سحر او جادو مثلي د دی پشان ويتا ساحر دی جادو کوي امسان مار جوړي او لاس نه چمک او رناخيږي دا ساحر دی وزیران مشيران سر او سرنا څو دلته خبره مختصره ده او ته سېب چې ساحر دی په ساحران بولره وره منازره بو نو دا خبره کوي فلناتي انک به سحر مثلي فجل نمو قرار کبائننا زمومن سکه وبائنہ ک خپل منس کی موعدن یوزہ د لوزې د یوزہ د لوزو د نیټه لا چې خلاف نه کوو دا نه نمو ولا انتو نتو خدا سیزه مقرر که چې مکانن سوا زی وی در میان او ټول خلق د پاسان راتیش منازری د پاره زی مقرر <تصفح> قال موسی علی السلام مرتبه سبیلانو راکو ا سم اختر روانه د اختر پورزب چې ټول دنیا په قال مائدکم مو و موسی علیہ السلام تاریخ تاسو دوادې ورځ یوم الزین روز ده اختر ده د جشن ده د دې وسم جشن مناوې ده اختر په ورځ به وکوه وایو شر الناس او چې راځم کړي چې خلک زو د ساخت به وخت کې چاش په وخت کې د قطېک اچھا گرمه ټایم کې با خلک راوونکو به سره ټایم کې منازرو اختر ورځ ده چې سوچ کوي خان